Марійка поставила на стіл пляшки. «Якби не це, ти не прийшов би?» «Я через годинку повернуся». Ми пили із лістю до себе і швидко сп'яніли. Спершу перемовлялися, потім втомилися і порозлазилися по люху. Олекса сидів на цеглі біля печі, обхопивши руками голову, ніби її йому щойно повернули, і він не знав, що вона собою уявляє. Грушевич лежав до лілиць на підлозі, витягши руки, ніби силкувався щось дістати. Кривов'яз і Павло поснули. Микола сидів під своїми нарами. З небагатьох слів я зрозумів, що всі вони теж намагалися спровокувати повстання. Спотикаючись, я вибрався на гору і, пам'ятаючи, що треба йти лазом попри фасади, повз із заплющеними очима, обдираючи руки. «Який ти славний, зраділа Марійка. Я п'яний. Тобі погано? Ні. Я тебе покладу спати. Буду пестити. Не муч. Добре, добре. Лишенько ти моє несправедливе. Хлопцям допоміг, а мене відштовхуєш. Каторжник, ти прийшов до мене без серця. Чому я тебе не стріла раніше? Я відробляв Австрії за бункер. О, тобі усьому перешкодили поважні причини. Який ти серйозний у мене? Лягай, Прокопику, ти маєш звичку псувати людям настрій. А вони однаково не бачать того, що ти. Люди, це ярмарок. Піду, спи. А ти? І я. Ти не роздягаєшся? А ти? У мене рубці на тілі. Спи, хлопчику, хто тебе навчив терпіти за все, що діється? Спи. Мені нічого більше не треба, як німи у нас, ніби в іншому світі. Ти спиш, а я тебе мовчки кохаю, і тобі не хочеться послухати, як б'ється моє серце, а я хотіла б, аби ти завсіти зі мною. На дворі місяць. У кімнаті світлішає, твоє лице чомусь, наче на грошах викарбуване. Скільки тобі років? 88. вісім. П'яний. Правда? Так багато? Додався до батька. Так ліпше? Міцніше. А я сирота. Частіше ходи на материну могилу. Боюся. Клич мене. Я заслонюю вікно, щоб місяць не заважав. Не можу терпіти, коли він никає по хаті, як шпигун. Ти заснеш, а він нишпорить, передивляється твою одежу, шукає заборонених книжок, гидливо шкіриться, побачивши зацвілу шкуринку під шафою. Цей місяць взагалі неприємне створіння. Мабуть, і земля, світячись відбитим промінням, така ж неприваблива для очей неба. «Що в тебе за фантазії?» «Ти не знаєш? Це в моєму характері». «Не треба». «О, і тут ти не даєш мені волі. Можу битися об заклад, встанеш і відштовхнеш мене від вікна. Від кам'яниці навпроти світиться молода жінка. Вже лягла до ліжка, а чоловік скидає вбрання. Зараз він теж ляже. Вона відсунеться до стіни, десь йому місце» потягнеться рукою до лампи, щоб крутити гнід. Але вона також чекає, що опустить руку і чоловік сам погасить. Отійде. Ну ось, а поверхом нижче, я щоранку бачу, як на балкончик, виходить сомне хлоп'ятко. Воно виходить тихо, несміло, мружачи очі, з таким виразом, ніби чекає, що за ніч щось мало змінитися. Мабуть, йому щось наснилося, правда? Я не озвався, і вона злякано шугнула на канапу, мов, намагалася ще хапнути мою свідомість. І я вдав, що сплю. Вона крутилася, умощуючись, і поклала голову мені на груди. Коли вона засне, то відсунеться, хіба що триматиму в обіймах. Відсунувшись, вона підпадає під владу чужини. Вона чужа – це просто химери тіла, в її серці – Порожньо, хтось нагодиться і забере її, і вона не буде згадувати цих хвилин. Олекса розповідав, що бачив, як уночі вставав.